ВОЛОСЯ У помешканні Міс Вінтер я ніколи не дивилася на годинник. Слова мені служили за секунди, написані рядки за хвилини. 12 слів на рядок, 23 рядки на сторінку. Оце і була вся моя хронометрія. З регулярними інтервалами я робила перерву, щоб прокрутити ручку стругачки для олівців і подивитися, як звисають, а потім падають у кошик завитки стружки з графітовою окантовкою. Отакі перерви означали у мене години. Мене цілковито поглинала історія, яку я слухала і записувала, і ніщо інше мене не цікавило. Мої денні думки, нічні сни залюднювали персонажі не з мого світу, а зі світу Міс Вінтер. Лабіринтами моєї уяви блукали Естер і Емеліна, Ізабель і Чарлі, а Енджелфілд був місциною, до якої я постійно подумки поверталася. Ні, я не збиралася відмовлятися від власного життя, просто занурення в історію Міс Вінтер – було одним із способів його ігнорування. І все ж таки, не можна отак узяти і відключитися. Попри все своє добровільне засліплення, я не могла не помічати, що на дворі був грудень. У глибині своєї свідомості, на краєчку мого забуття на полях аркушів, що їх я так затято заповнювала літерами, грудень вів підрахунок днів Невблаганно наближаючи день мого народження Того дня, що настав після ночі судомних корчів і сліз Я не зустрілася з міс Вінтер Вона не вставала з ліжка і бачилася тільки з Джудіт та лікарем Кліфтоном І це було мені на руку, бо я і сама не виспалася Але наступного дня міс Вінтер таки мене покликала Я пішла до скромної маленької кімнати і застала її в ліжку Її очі наче побільшали, хоча косметики на її обличчі не лишилося й сліду. Схоже, ліки міс Вінтер того дня діяли як слід, і я помітила в її рисах небачений спокій та умиротворення. Віда Вінтер не всміхнулася мені назустріч, але в очах її світилася доброзичливість. — Вам сьогодні не знадобиться записник та олівець, — сказала вона. «Я хочу, щоб ви дещо для мене зробили». «Що саме?» Увійшла Джудіт і розстелила на підлозі простарадло. Потім принесла із сусідньої кімнати крісло для міс Вінтер і посадила її туди. Крісло економка повернула так, щоб міс Вінтер могла дивитися у вікно, потім накинула їй на плечі рушник і розпустила її пишні жовтогарячі кучері. Перш ніж вийти, Джудіт подала мені ножиці. «Удачі!» – сказала вона мені і посміхнулася. «Але що я маю робити?» – запитала я у міс Вінтер. «Підстригти мене, звісно, річ. Підстригти? А вже ж! І не дивіться на мене так, не витрачайте даремно слів, беріть і робіть. Але я не вмію. Просто беріть ножиці і ріжте». Вона зітхнула. «Мені байдуже, як ви це зробите». Мене не цікавить, який я матиму вигляд. Кажу вам, беріть і стрижіть. Але я, будь ласка. З великою неохотою стала я позаду міс Вінтер. Два дні в ліжку перетворили її волосся на жмут жорстких заплутаних ниток. Ці нитки були такі сухі на дотик, наче ось-ось мали зламатися, та ще й перемежовані маленькими твердими вузликами. Краще спочатку я розсішу. Вузликів було чимало, і хоча міс Вінтер не дорікнула мені ані словом, я все одно відчувала, як здригається вона при кожному порухові гребінця. І я відклала його, вирішивши просто повирізати вузлики, щоб не завдавати їй болю. Обережно і невпевнено чикнула я ножицями перший раз для проби. Відітнула кілька дюймів. Гострі ножиці легко вгризалися в тонке волосся, і відрізані пасма впали на простирадло. «Я хочу коротше», – ненав'язливо зауважила міс Вінтер. «Ось так. Ще коротше». Я взяла в руку одне пасмо і, стримуючи легке роздратування, чикнула його ножицями. Мідно червона змія сповзла мені під ноги, і в цей момент міс Вінтер знову почала говорити. Пам'ятаю, як через кілька днів після похорону я опинилася у кімнаті, де колись жила Естер. Я зайшла просто так, з я. Стояла собі біля вікна і дивилася перед собою. Раптом мої пальці намацали на шторі маленький рубчик. Це була дірка, що її заштопала Естер. Вона була дуже вправною майстриною. Але скраю чомусь залишився розтріпаний кінчик нитки. Мимо волі, майже механічно я взяла і почала її смикати. Насправді, я не збиралася її витягувати, але все вийшло якось саме собою. Раз, і ось нитка вже в моїх руках. У повну довжину, із зигзагами, в тих місцях, де були стіпки. А у шторі знову утворилася зяюча діра. З часом вона ще побільшає. Джон завжди був проти присутності Естер у нашому домі. Він зрадів, коли вона поїхала. Але факт залишався фактом. Якби Естер і досі була тут, Джонові б не довелося лізти на дах. Якби Естер і досі була тут, ніхто б не пошкодив запобіжної клямки. Якби Естер і досі була тут, о той фатальний день розпочався б і завершився, як будь-який інший». Джон, як завжди, пішов би займатися своїми справами у парку, коли вечірня тінь від дорогу будинку упала б на гравій. То не було б драбини, не було б східців, не лежав би Джон, розкинувши руки на землі, не вбирав би у своє мертве тіло її холод. А надвечір наш садівник ліг би у своє ліжко та міцно заснув. І навіть у страшному сні не побачив би отого свого прощального польоту в обійми смерті. Якби ж то Естер і досі була тут. Дивитися на дірку в шторі було просто нестерпно. Поки Міс Вінтер говорила, я не переставала чи крижити її волосся і зупинилася тільки тоді, коли дійшла до мочок. Вона піднесла руку до голови і помацала волосся. Ще коротше, я взяла ножиці і знову заходилася стрихти. Амброс усе одно приходив щодня. Він копав, висмикував бур'яни і удобрював землю. Я гадала, що він приходить через гроші, які я йому заборгувала. Але коли правозаступник дав мені трохи готівки, перебитися, поки не повернеться дядько. Я розплатилася з Амбросом, але він усе одно приходив. Я спостерігала за ним з горішніх вікон кілька разів, він зводив очі догори і мені доводилося швидко відсахуватися. Але якось він устиг мене побачити і помахав рукою. І я не відповіла. Щоранку хлопець приносив до кухонних дверей овочі, інколи обілованого кролика чи обпатрону курку. Щодня під вечір забирав лушпиння на компост. Він часто затримувався у проході і стояв, поглядаючи на мене. Після того, як я йому заплатила, у нього в роті нерідко стирчала цигарка. Джонові цигарки я вже докурила, і тому мене дротувало, що Амброс міг дозволити собі закурити, а я ні. Я про це ніколи і слова не зронила, але одного дня хлопець, підпираючи плечем одвірок, помітив, що я очей не спускаю з пачки цигарок у його нагрудній кишені. «Міняю цигарку на чашку чаю», – запропонував він мені. Хлопець увійшов на кухню, вперше після смерті Джона, сів у його крісло і поклав лікті на стіл. Я ж сіла у крісло в кутку, де раніше часто сиділа хазяйка. Ми пили чай та диміли цигарками, і дим ліниво здіймався вгору кучерявими хмаринками. Зробивши останню затяжку і загасивши на тарілочці цигарку, Амброс мовчки підвівся, вийшов з кухні, і знову взявся до роботи. Але наступного дня, принісши овочі, хлопець зайшов просто до кімнати, всівся у джонве крісло і кинув мені через стіл цигарку, перш ніж я встигла поставити чайник. Ми майже не розмовляли, але швидко звикли до цих щоденних посиденьок. Емеліна, яка спала ледь не до полудня, любила після обіду дивитися, як хлопець працює. Я дорікала їй за це, ти хазяйка цього будинку, а він усього на всього садівник, заради бога, Емеліно. Але мої слова не мали на неї жодного впливу. Вона посміхалася дурнуватою посмішкою до кожного, хто привертав її увагу. Я пильно за нею спостерігала, не забуваючи, як хазяйка колись говорила про Ізабель вона була не з тих дівчат, яких чоловіки не можуть проминути, щоб не помацати. Але Амброс не виявляв схильності помацати Емеліну, хоча розмовляв з нею люб'язно і завжди старався її розсмішити. Утім, це аж ніяк не відкидало моїх підозр. Дедалі частіше я з горішніх вікон спостерігала за ними. І от одного дня побачила, як Емеліна ніжиться на траві, підклавши руку під голову. Її стегно спокусливо вигиналося, вона щось сказала. Хлопець повернув голову, щоб відповісти. А поки він говорив, моя сестра перекотилася на спину, піднесла руку до обличчя і відкинула злоба пасмо волосся, що висмикнулося із зачіски. Це був млосний і чуттєвий порух, який наштовхнув мене на думку, що Емеліна не проти того, щоб хлопець до неї доторкнувся, Але він, скінчивши свою фразу, відвернувся, наче нічого не побачив. І знову заходився працювати. Наступного ранку, коли ми з Амбросом сиділи в кухні і курили, я порушила нашу звичну тишу і сказала «Не здумай чіпати Емеліну». На його обличчі відбилося здивування. І я її не чіпав. От і добре, і не чіпай. Мені здалося, що тему вичерпано. Ми зробили ще по одній затяжці, і я була приготувалася знову впасти в мовчанку, як раптом. Амброс сказав, видихнувши дим. Я й не збирався чіпати Емеліну. Я почула його. Почула, що він сказав. Я ще раз розтягнулася, намагаючись не дивитися на нього і повільно видихнула дим. А вона добріша за тебе, докинув хлопець. Не докуривши й половини цигарки, я загасила її. Потім швидко підійшла до дверей і розчинила їх. У проході він затримався саме навпроти мене. Я стояла з холодним виразом обличчя, втупившись поглядом у гудзики його сорочки. Амброс знервовано ковтнув, і його кадик сіпнувся вгору-вниз. «Будь і ти добрішою до мене, Аделіно!» Замріяно промимрив він. Розлючена, я звела на нього очі, збираючись пронизати його злим дотипом, не мов але ніжний вираз його обличчя вразив мене і зупинив. На якусь мить я розгубилася. Хлопець скористався моєю розгубленістю, підвів руку і хотів був погладити мене по щоці. Але я випередила його, узяла і ляснула колоком по руці, відбивши її. Йому не було боляче. Я не сильно його вдарила, але спантеличила, розчарувала. І він пішов. Без нього в кухні стало дуже самотньо. Хазяйка пішла. Назавжди. Джон пішов. А тепер навіть Амброс пішов. «Я допоможу вам», – сказав він колись. Але це було неможливо. Як він міг допомогти мені? Він же був іще хлопчина. Та й чи міг взагалі хто-небудь допомогти мені? Простирадло встеляло жовто-гаряче волосся. Я по ньому ходила – і воно прилипало до моїх черевиків. Усі фарбовані пасма я обстригла. Ті ріденькі жмути, що тулилися тепер до голови міс Вінтер, були зовсім сиві, майже білі. Я зняла рушника і змухнула обрізки волосся з її шиї. «Дайте мені дзеркальце», – сказала Віда Вінтер. Я подала їй люстерку. З підстриженим волоссям міс Вінтер стала схожа на сивоголову дитину. Вона незмигно дивилася у дзеркальце, зустрівши власний погляд, тверезий, оцінний, відвертий. Письменниця довго-довго до себе приглядалася. Вона поклала люстерку на стіл склом донизу. Саме так, як я й хотіла. Спасибі вам, Маркарет. Я пішла від неї. А коли повернулася до своєї кімнати, то замислилася про отого Амброса. Амброс і Аделіна? Амброс і Емеліна. І раптом мені пригадався Аврелій, знайда, вдягнений у старомодну одежинку і запханий у турбину. Пригадалася мені його ложечка у формі ангела і шматок сторінки з Джейн Ейр. Я довго про це все думала, але так ні до чого й не додумалася. Утім, таке виринуло з далеких закутків моєї пам'яті. Я згадала слова Аврелія. Хтось би взяв і просто розповів мені правду. І до мене долетіло відлуння. Розкажіть мені правду. Хлопчина в буронатному костюмі. Тепер зрозуміло, чому в архіві Бенбері Геральд не збереглося того інтерв'ю, по яке приїздив до Йоркширу молодий репортер. Бо то був зовсім не репортер. То був Аврелій.